Kniha 2.10 Vasišta pokračoval Vesmírný řád, který lidé nazývají Osud, dajíva, či Niyaty, a díky němuž je každé úsilí požehnáno příslušnými plody, je založen na všudy přítomné všemohoucí vševědoucnosti známé jako Brahman. Pomocí vlastního úsilí ovládni smysly a mysl a s jednobodovým zaměřením vyslechni v klidu, co se ti chystám povědět. Celé toto vyprávění se zabývá osvobozením. Bylo mi to odhaleno stvořitelem Brahmu v předchozí éře. Pokud ho vyslechneš spolu s dalšími vyzrálými hledajícími, kteří jsou zde přítomni, dosáhneš nejvyššího bytí v němž není utrpení ani zánik. O Rámo, všudy přítomná vševědoucnost neboli kosmické bytí září neustále ve všech bytostech. Jakmile se v kosmickém bytí objevil záchvěv, pak podobně jako vznikne vlna na hladině moře, zrodil se Bůh Višnu. Z něho se zrodil stvořitel Brahma a ten začal ve vesmíru vytvářet nesčetné druhy bytostí, živých i neživých, vnímání schopných i neschopných. A vesmír byl takový, jaký byl předkosmickým zánikem. Stvořitel viděl, že všechny bytosti ve vesmíru jsou zužovány nemocemi a smrtí, bolestmi a trápením. Pocítil hluboký soucit a hledal způsob, jak všechno to utrpení živých bytostí ukončit. Vytvořil poutní místa, šlechetné vlastnosti jako mravnost, odříkání, laskavost, čestnost a správné chování. To však nestačilo. Přineslo to jen dočasnou úlevu od lidského trápení, Nikoli konečné osvobození od utrpení. Jakmile si to Brahma uvědomil, stvořil mne. Vzal mě k sobě a zahalil mé srdce závojem nevědomosti. V tu chvíli jsem zapomněl na svou pravou totožnost a podstatu. Byl jsem nešťastný. Prosil jsem stvořitele Brahmu, svého otce, aby mi ukázal cestu z tohoto utrpení. Utápěje se ve svém neštěstí. Nebyl jsem schopen ani ochoten něco dělat a zůstával jsem lenivý a nečinný. Jako odpověď na moji prozbu odhalil mi otec pravé poznání, které mě navždy zbavilo závoje nevědomosti, jimž mě Brahma sám zahalil. Stvořitel mi řekl, můj synu, zakryl jsem poznání, a pak ti ho odhalil, aby mohl zakusit jeho krásu. Jen tak můžeš pochopit utrpení těch, kteří jsou nevědomí a můžeš jim pomoci. Ó, Rámo, s tímto poznáním jsem zde a budu zde až doskonání světa.